Lösen Sie, glaubt mir, nur. Onkel Quentin war zu einem wissenschaftlichen Symposium nach Salisbury eingeladen worden. Und da die Ferien gerade anfingen, beschloss die Familie, ein langes Wochenende zusammen in der Stadt zu verbringen. Sie bewunderten die große Kathedrale und wanderten durch die Straßen. Am nächsten Tag wollte Tante Fanny unbedingt nach Stourhead fahren, wo sich einer der berühmtesten Landschaftsgärten in Südengland befand. Den fünf Freunden schauderte bei der Vorstellung, sich den ganzen Tag Rosen und andere Pflanzen ansehen zu müssen. Sie mieteten sich Fahrräder und fuhren damit nach Stonehenge. Viel hatten sie schon von dem berühmten Steinkreis und seinen Legenden gehört. Hatte wirklich der legendäre König Artus den Steinkreis errichtet? Oder waren es die Kelten gewesen, ein wildes Volk, das in grauer Vorzeit gelebt hatte? Hatten dort düstere Opferzeremonien stattgefunden? Oder war es eine der ersten Sternwarten der Welt gewesen? Die Kinder erhofften sich ein paar Antworten auf ihre vielen Fragen. Als sie sich der Anlage näherten, Sahen sie viele Laster, die um den Steinkreis herum geparkt waren. Kimmy, zwei Fuß, lass dich bloß nicht von den Lastern überfahren. Kimmy. Oh Mann, oh Mann, hier ist ja was los. Ich hatte ja schon gehört, dass in Stonehenge immer viel los ist, aber das sieht ja hier fast aus wie ein Zirkus. Seht mal, da drüben an der Straße steht eine Plakatwand. Anscheinend gibt es hier ein Sommerfestival. Das müssen mal anhalten. anhalten. Ja. Stonehenge. Wir feiern unsere Geschichte: Spaß und Information rund um den berühmtesten Steinkreis der Welt. Wow, das klingt ja spannend, oder? Hallo, hallo. Ihr seid zu so früh dran, das Festival eröffnet erst morgen. Ah, naja. Eigentlich wollten wir den berühmten Steinkreis nur besichtigen. Die Führungen sind für heute allerdings ausgesetzt. Ich schlage vor, dass ihr morgen wiederkommt. Da gibt es Informationen über unsere Frühgeschichte, ein Quiz über Stonehenge und eine Ausstellung von prähistorischen Funden. Allerdings würde ich euch raten, den Hund zu Hause zu lassen. Wieso denn? Ist doch wohl eine öffentliche Veranstaltung, oder? Natürlich, natürlich. Aber Tiere bringen nur alles durcheinander. Manchmal nicht. Der ist gut erzogen. Ach, man wollte. Ich muss mich jetzt weiter um den Aufbau kümmern. Der Steinkreis ist natürlich wie immer zu besichtigen. Und heute kriegt ihr sogar ein paar Spinner gratis zu sehen. Ach. Was soll das denn heißen? Ja, ein paar selbsternannte Druiden sind dort, um ihren Firlefanz abzuhalten. Na, das werden wir uns mal genauer ansehen, Na, Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ja, der ist ja wohl nicht gerade eine gute Werbung für das Festival, oder? <lacht> Stimmt. Mal sehen, was er mit Firlefanz gemeint hat. Los, kommt, Leute! Da hinten auf der anderen Seite der Straße geht's rein. Ja. <lacht> ich bin mal gespannt. Ja, Mit wenigen Schritten überquerten die Kinder eine kleine Straße und betraten die Anlage von Stonehenge. Sie bestand aus riesigen Steinen, die in einem großen Kreis angeordnet waren. Auf je zwei großen, aufrechten Steinen lag ein Stein quer. Die Kinder gingen durch den Eingang in ein Halbrund, das von einer Art großem Graben umgeben war. Staunend standen sie im Zirkel der riesigen Steine. Wow! Das ist ja unglaublich! Ich habe schon Bilder von Stonehenge gesehen, aber das hier … Ja, das hier haut einen echt um! Ich frag mich, wie Menschen diese riesigen Klötze hierher gebracht haben. Ja, seht euch mal um! In der Umgebung gibt es sonst keine Felsen oder sowas in der Art. Das ist ja wirklich irre! Was glaubt ihr, wofür die Leute das hier errichtet haben? Ihr das? das klingt ein bisschen so wie Indianergesang oder sowas. Seht mal, da drüben sind ein paar Typen, die sich in Bettlaken gewickelt haben. Ist wohl eher so eine Art Toga oder so. Hallo, Kinder. Hallo. Bewundert ihr die Leistungen unserer Vorfahren? Wieso tragen sie ein Bettlaken? Das ist kein Bettlaken. Das ist das Gewand eines Druiden. Oh. Waren das nicht so eine Art Medizinmänner der Kelten? Ganz recht, junger Mann. Aber nicht nur das. Bei den Kelten waren sie auch Priester, Richter und Astronomen. Sie hatten eine wichtige Funktion in der Kultur der alten Kelten. Das waren die Menschen, die schon lange in England lebten, bevor die Römer kamen. Ach echt? Das ist ja wirklich schon sehr lange her. Ja, und, und was tun sie hier? Wir bereiten das Sonnenwendfest vor. Wie das Druiden seit Jahrtausenden getan haben. Die Sommersonnenwende steht vor der Tür. Deswegen wird wohl auch das Sommerfestival abgehalten, oder? Das wird nur abgehalten, damit die Kasse klingelt. Eine Schande, das ist es. Eine Kultstätte wird damit entweiht. Seit Jahrtausenden ist diese Art heilig. Und jetzt wird er zu einer Art Zirkusshow gemacht. Meister, Das Ritual ist vollendet und für morgen ist alles vorbereitet. Was passiert dann morgen? Das Sonnenwendfest. Ich sagte es schon. Übermorgen ist der Tag der Sommersonnenwende. Wir werden ein altes druidisches Ritual abhalten, um den Kreislauf des Lebens und die heilige Sonne zu ehren. Ah. Ja, und was ist mit dem Festival? Warum sollten wir uns um das Festival scheren? Das hat mit uns und den druidischen Ritualen nichts zu tun. Allerdings, dieser ganze moderne Zirkus kann uns gestohlen bleiben. Und Stonehenge wurde für druidische Zeremonien erbaut. Für druidische Zeremonien erbaut? Dass ich nicht lache. Wie sind Sie, junge Frau? Ich heiße Alice Benning und ich bin Archäologin. Ich soll hier dafür sorgen, dass während des Festivals kein Unfug mit den Sarsen geschieht. Den was bitte? Sarsen. Das sind diese großen Steine, die ihr gerade bewundert. Sie stehen hier tatsächlich schon sehr lange. Mindestens seit 4000 Jahren. Schon lange bevor es in diesem Land die Kelten und ihre Droiden gab. Und wer hat die Steine dann aufgebaut, wenn es nicht die Kelten waren? Niemand weiß es. Und es weiß auch niemand, für welchen Zweck. Ursprünglich wohl als Begräbnisplatz. Man hat hier Grabhügel entdeckt. Wow. Sie meinen, wir stehen hier auf einem Friedhof? <lacht> Keine Bange. Die Skelette sind längst verwest. Später wurde Stonehenge wohl als Kalender genutzt. Die Nordostachse der Anlage weist nämlich genau auf den Punkt des Sonnenaufgangs bei der Sommersonnenwende. Und meine Vorfahren haben diese Anlage als zeremonielle Stätte genutzt, auch wenn sie sie nicht selbst erbaut haben. Oder haben sie noch nie in einer Kirche gebetet, die sie nicht selbst gebaut haben? Mensch... Wir sind hier mitten in einen Gelehrtenstreit geraten. <lacht> <lacht> naja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Wenn ihr morgen wiederkommt, könnt ihr eine Menge über Stonehenge und seinen Aufbau, die Druiden und alles andere lernen. Für heute sind die Führungen abgesagt, weil der Lärm vom Aufbau jede Erklärung übertönen würde. Na, dann kommen wir doch am besten morgen mal wieder. Ja, finde ich auch. Los, Leute, fahren wir, damit wir zum Tee zurück sind. Gute Idee. Da gibt's ja auch was zu essen. <lacht> Aber wo ist Timmy? Timmy, komm! Na, dann sehe ich euch wohl morgen. Bis dann. Okay. Okay. Bis morgen. Ja. Am nächsten Tag fuhren die Kinder mit den Fahrrädern wieder nach Stonehenge, während Tante Fanny den Bus nehmen wollte. Kurz vor ihrem Ziel kam hinter ihnen ein Auto mit großer Geschwindigkeit angefahren und fuhr so dicht an ihnen vorbei, dass N erschrocken aufschrie und ihr Fahrrad ins Stoppelfeld lehnte. Ah! Ah! Anne! Hast du dir wehgetan? Ist alles klar. Oh. Danke. Um oh, Gottes Willen. Hey, bist du verletzt? Ach, ich hab mit dem Ellbogen aufgeschossen. Oh, das tut so okay. weh! Oh, Disculpe, tut mir leid. Ich war mit Gedanken woanders. K können Sie nicht aufpassen? Müssen Sie rasen wie eine Irre dazu noch auf einer Landstraße? Ich hatte nicht Zeit. Entschuldigt, Tut mir sehr leid. Kann ich helfen? Es geht schon wieder. Ich bin vor allem sehr erschrocken. – Haben Sie denn ein Pflaster für eins Ellbogen in Ihrem in ihrem Verbandskasten? – Verband? – Ja. – Ach so, ja, ich glaube. – Komm, mal. ich mach dir ein dickes Pflaster auf dein Ellbogen. – danke Julian. Kann ich sonst noch etwas tun? – Ja, meine Schwester hat einen Schock. Sie kann jetzt nicht die restliche Strecke nach Stonehenge radeln. Nach Stonehenge? Ja. Da will ich auch hin. Ich bringe Bilder. Bilder? Ja, ich bin Malerin. Conchita González aus Spanien. Ah. Ich mache Reproduktion von Bildern und Poster für das Festival. Ich werde dort Bilder verkaufen an einem Stand. Na prima, dann können Sie einen ja mitnehmen und Ihr Fahrrad passt ja sicher auch hinten in den Lieferwagen. Ich soll ganz allein mit einer Fremden im Auto fahren? Auf keinen Fall. Ich fahr mit. Ich lass die doch nicht allein, En. Wir werden doch wohl beide in den Lieferwagen passen, oder? Samt Fahrrädern. Sie sehen Natürlich nehme ich euch mit. Es ist ja sowieso nicht weit. Geht es dir besser, Kleine? Ja, ja, es geht schon wieder. Ich bin übrigens Anne. Mein Bruder hier heißt Dick und das Hallo. sind Julian und George. Mhm. Freut mich. Euch oh, freut es wahrscheinlich nicht, aber ich kann vielleicht wieder gut machen. Wenn Sie uns nach Stonehenge mitnehmen, dann reicht das schon. Dann steigt ein. Und ihr beiden, äh, ja. findet ihr uns auf dem Festival? Nein, dieser kühlschelbe Lieferwagen ist ja nicht zu übersehen. Also, bis später dann. Ja, bis später. später trafen George und Julian am Festplatz ein. Sofort sahen sie den gelben Lieferwagen an einem der größten Stände. Dick war bereits eifrig damit beschäftigt, Conchita Bilder aus dem Wagen zu reichen, die diese vorsichtig an ihrem Stand ausstellte. Die Kinder halfen der Malerin, den Stand einzurichten und sahen sich dann auf dem gesamten Platz um. Schließlich trafen sie Tante Fanny, um mit ihr das Festival zu bewundern. Als sie zum Stand der Malerin zurückkehrten, bot Conchita ihnen an, sie am Abend zurückzufahren. Überdies lud sie die Kinder, natürlich in Begleitung von Tante Fanny und Onkel Quentin, zum Dank für ihre Hilfe zum Abendessen in ein kleines spanisches Restaurant in Salisbury ein. Also das ist ja wirklich hm. schön hier, Conchita. Woher kennt ihr dieses Restaurant? Familie. Ein Vetter dritten Grades ist der Besitzer. Und seine Spezialität ist die Paella. Hm. Eine typische spanische Reispfanne. Ah ja, das haben wir schon mal gegessen. Das war köstlich. Richtig. Ist denn das nicht schrecklich teuer, wenn Sie uns alle hier einladen? Ich habe gerade gute Geschäfte gemacht, keine Angst. Und Ignacio, mein Vetter, macht mir einen Freundschaftspreis. Hm. Sieh! Sí. Sie gehören doch zu diesem Festivalzirkus. Sie sollten sich schämen. Na, hören Sie mal. Was fällt Ihnen ein, diese Dame zu beleidigen? Wer so sind Sie überhaupt? Eine Spinner. Ein Druide. So, so ein Druide. Ein Wächter der alten Kultur, die durch dieses kommerzielle Theater beleidigt wird. Nun übertreiben Sie mal nicht. Ein Wächter der alten Kultur? <lacht> Machen Sie sich nur lustig über die alte Kultur. Aber es ist unser ältestes Erbe. Und dieses Festival ist doch nichts weiter als Geldmacherei. Also, na, oh, also hören Sie mal. Jetzt reicht aber. Wenn Sie etwas gegen das Festival haben, dann sollten Sie das mit den Organisatoren besprechen. Und jetzt lassen wir uns gefälligst in Ruhe. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, und was machen Sie eigentlich in einem spanischen Restaurant? Sollten Sie nicht zu Hause sein und Gerstenbrei essen? Oder was es sonst so bei den Kelten so gab? Wir können ja wohl nichts dafür, wenn Sie etwas gegen das Festival haben. Genau. Und ob ich etwas gegen das Festival habe? Ach, verschwinden Sie! Ihr werdet euch noch wundern! Oho! Was für ein Problem hat dieser Mann? Ich sagte doch, er ist ein Spinner. Kann man wohl sagen. Draußen an der Luft wird er sich schon wieder beruhigen. Na, hoffentlich. Würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen? Aber natürlich, Conchita. Conchita ging Richtung Toiletten, während die Familie noch über den Streit diskutierte. Als Dick kurz darauf auch zur Toilette musste, sah er Conchita am Münzfernsprecher stehen, der in der Nähe des WCs aufgestellt war. Unbekümmert ging er auf sie zu, blieb jedoch neugierig stehen, als er merkte, dass die Malerin in den Hörer flüsterte. Sie, Ben. Ja, ich sage doch. Ganz bestimmt ist es, Ben. Ja, vorsichtig, das denke ich auch. Ganz vorsichtig. Ja, mit dem wäre ich wohl auch vorsichtig. Geh, okay, was sagst du? Ja, um 5 Uhr. Der kommt ganz richtig von einer Frau namens Lynette. Bereite du nur alles vor und behalte auf jeden Fall die Nummer 69 im Auge. Hi, Conchita! Was tust du denn hier? Ich muss mal aufs Klo, wieso? Ich, ich habe nur mit äh, meiner Mutter telefoniert. Ach, mit ihrer Mutter? Aha. Ja, das geht mich ja auch eigentlich gar nichts an. <lacht> War ja ein Privatgespräch. Aha. Und jetzt muss ich los. Jetzt? Wir haben doch noch gar nicht gegessen. Essen? Ja, Essen. Ach so, ja. Äh, tut mir leid, aber ich muss ganz schnell. Äh, ich ja? kann natürlich bleiben, Genieße das Essen. Ich will es, natürlich. <lacht> Na, sowas. Dick ging nachdenklich zurück zum Tisch und berichtete der Familie, dass Conchita sehr plötzlich hatte gehen müssen. Fanny und Quentin waren entsetzt über so schlechte Manieren. Trotzdem ließ sich die Familie das Essen schmecken. Erst als die Kinder in ihrem Pensionszimmer waren erzählte Dick seinen Freunden was er gehört hatte Na, das ist ja merkwürdig bist du sicher was heißt hier sicher ich habe halt ein paar worte mitbekommen Aber findet ihr nicht, dass das alles irgendwie ziemlich seltsam ist? Mhm. Sie führt ein Telefonat, behauptet, es wäre ihre Mutter gewesen und ja, dann muss sie plötzlich weg. Ja. Also, du hast was gehört von 5 Uhr, Constable und Ben. Ja, genau. Ja, vielleicht hat sie ja an Erfahrung gebracht, dass Ben um 5 Uhr irgendeine Aktion plant, um das Festival zu stören. Und sie will dann Constable benachrichtigen. Ja, aber warum erzählt sie uns das nicht? Nachdem wir doch ihren Streit mit dem alten Ben mitbekommen hatten... Ja, und was soll der Quatsch mit dieser Zahl? 69? Ich Keine Ahnung. Ah. Ah. Vielleicht wollte sie uns in irgendwelche unangenehmen Streitigkeiten nicht mit reinziehen. Hm. Ja, schon möglich. Aber ich finde, wir sollten uns um 5 Uhr in Stonehenge umsehen. Hm. Ah. Vielleicht können wir Conchita irgendwie helfen. Ja. Ja. Moment mal. Reden wir von 5 Uhr früh oder 5 Uhr nachmittags? Na, 5 Uhr früh natürlich. Oh. Oder wollt ihr das Risiko eingehen, etwas Wichtiges zu verpassen? So früh? Dann müssen wir ja um 4 Uhr losfahren. Dann kriegen wir ja noch nicht mal Frühstück. Oh. Na, du kannst ja ausschlafen und frühstücken. Ich fahre jedenfalls um 5 Uhr nach Stonehenge. Und Timmy kommt mit. Nicht Timmy? Oh, okay. Dann also mitten in der Nacht. Ja, gut. Oh, welche Freude. Gute hm. hm. hm. hm. Nacht. Gute hm. Nacht. Tatsächlich hatte George den Wecker auf vier Uhr gestellt und die Kinder brachen im Morgengrauen auf. Als sie in Stonehenge ankamen, erwartete sie eine Überraschung. Die Stände waren natürlich alle geschlossen. Doch aus dem Steinkreis ertönte ein eintöniger Gesang mehrerer Männer, der allmählich anschwoll. doch nur Ben und seine Droiden. Meint ihr, die bereiten sich auf irgendeine blöde Aktion vor? Lass uns doch mal nachsehen. Seht mal, sieben Druiden verneigen sich vor uns. Oh, das ist ja unheimlich. Ja, aber die verneigen sich nicht vor uns. Die verneigen sich vor der Sonne. Wir haben hab sie jetzt im Rücken. Aber sieht mal, die Sonnenstrahlen fallen genau auf diesen großen Stein. Wie hieß der noch mal? Opferstein. Du hast recht. Der wird von den Sonnenstrahlen direkt angeleuchtet. Wie mit einem Scheinwerfer. Was macht ihr denn hier in <lacht> <Herr Gottes> <lacht> Was? Wer sind Sie? Ich bin Constable Ben Walker. Ein Polizist, Gott sei Dank. Die Uniform hätten wir gleich erkennen müssen. Ich sorge für die Sicherheit des Festivals. Das Festival fängt doch erst viel später an. Ich wollte nur den alten Ben und seine Jungs ein bisschen im Auge behalten. Hat Conchita Sie benachrichtigt? Äh, Conchita? Ja. Kenne ich nicht. Aber Ben kenne ich. Der Alte ist ziemlich schlecht, auf das Festival zu sprechen. Hält Stonehenge für seine Privatkapelle. Ich wollte nur sicher gehen, dass er nicht daran denkt, irgendwelchen Unfug anzustellen. Na, dann hätten wir uns den Weg ja sparen können. Äh, äh, wie bitte? Ach, nichts weiter. Meinen Sie, wir dürfen der druidischen Zeremonie ein bisschen zusehen? Oder stören wir dabei? Ich glaube, selbst ein Erdbeben würde die nicht stören. Wenn die erstmal mit ihrer Zeremonie angefangen haben, dann sind sie so damit beschäftigt, dass sie alles um sich herum vergessen. Harmlose Spinner, wenn du mich fragst. Was sollte man? George lief hinter Timmy her über die Straße, die zu dieser Zeit noch nicht befahren war. Als sie Timmy einholte, schnüffelte er zwischen den noch geschlossenen Festivalständen herum. Was willst du denn hier an Conchitas Stand? Hallo? Ist da jemand? Conchita? Oh, hallo. Guten Morgen. Ich hätte nicht gedacht, dass so früh schon jemand hier ist. Ich auch nicht. Was machen Sie denn hier? Oh, ich halte nur ein Auge darauf, dass bei dem ganzen Rummel hier nichts beschädigt wird. Ah. Hey, George! Was ist hier los? Los? Was soll denn los sein? Sie haben doch an Conchitas Stand herumgeschnüffelt. Ach, wie bitte? Herumgeschnüffelt? Jetzt wird bloß nicht unverschämt, Mädchen. Ich hatte nur den Eindruck, dass ich am Stand ein Brett gelöst hatte. Julian, schau mal nach. Ja, Stimmt. Hier ist ein Brett lose. Na, seht ihr? Kann ich jetzt gehen oder wollt ihr mich verhaften lassen? Ja, tut mir leid. Ich bin wohl noch nicht ganz ausgeschlafen. Na, kein Wunder. Wenn ihr mitten in der Nacht durch die Gegend schleicht, vielleicht solltet ihr euch noch ein wenig aufs Ohr legen. Das Festival fängt vor neun sowieso nicht an. Hey, Ben! Hallo! Was machen Sie denn schon hier? Ist es nicht noch ein bisschen früh, um Graffiti-Künstler zu erwischen? Ja, aber nicht zu früh, um von ein paar Kindern verdächtig zu werden, etwas im Schilde zu führen. Wieso nennen Sie Miss Benning Ben? Na, wieso wohl? Weil es kürzer ist. Was tut ihr denn schon hier mitten in der Nacht? Wir wollten uns das druidische Ritual ansehen. Ja, der alte Druide hat uns davon erzählt. Aha. Ah, tut, was ihr nicht lassen könnt. Kommen Sie, Ben. Wir gehen einen Kaffee trinken. Ich hasse es, zu so früher Stunde auf den Beiden zu sein. <lacht> ich auch. Es das heißt nicht umsonst morgen grauen. Ja. Ich hole mal die Decke, die ich in meinem Fahrradkorb habe. Mit der Decke und unseren Jacken können wir uns noch ein bisschen auf die Wiese legen. Bin gleich wieder da. Gute Idee. Dahin liegt auch noch eine Zeitung herum. Die können wir uns auch noch drunter legen. Timmy, hol mal die Zeitung da hinten. Ja, braver Junge, gib die Zeitung her. So, die breiten wir jetzt auf und dann legen wir die Decke da drauf. Äh, warte mal eben, George. Äh, was ist denn? Seht mal, hier die Überschrift auf dieser Seite. Constable gestohlen. <lacht> Jemand hat einen Polizisten geklaut? <lacht> Ach, Quatsch. Lass mal sehen, Dick. Hier. Das ist ja interessant. Hör zu. Aus dem altehrwürdigen Victoria and Albert Museum in London ist eines der bekanntesten Gemälde des Landes gestohlen worden. Hm? Leute, haltet hm? euch fest. Es handelt sich um ein Gemälde des berühmten englischen Malers John Constable. <lacht> Und zwar um das Gemälde mit dem Titel Stonehenge, auf dem genau dieser Steinkreis abgebildet ist. Was? Ja, oh, unglaublich. Das kann doch kein Zufall sein. Glaubt ihr, glaubt ihr etwa... Dass der nein, Constable, den, den Conchita erwähnt hat, kein Polizist war, sondern das Gemälde? Ja, aber das, das würde ja bedeuten, dass hier irgendwas läuft, was oberfaul ist. Oh ja. Und was sollte der Diebstahl eines Gemäldes mit dem Stonehenge-Festival zu tun haben? Und warum sollte Conchita etwas damit zu tun haben? Die ist doch so nett. Ist ja auch nicht gesagt, dass sie ihre Finger mit drin hat. Vielleicht hat sie nur einen Verdacht. Sie hat doch Ben erwähnt, nicht Dick? Ja. Vielleicht denkt sie, dass der alte Spinner was damit zu tun hat. Ja, und was ist mit dem echten Constable? Hm. Der hat sich uns doch als Ben Walker vorgestellt. Und Mr. Taylor hat Miss Benning vorhin mit Ben angesprochen. Oh, müssen die Leute denn alle gleich heißen? Ist ja furchtbar, wie das die Dinge durcheinander bringt. Hm. Eins steht jedenfalls fest. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich will rauskriegen, was es ist. Einverstanden. Aber dazu muss unser Verstand einigermaßen arbeiten. Mhm. Also lass uns ein bisschen schlafen, sonst können wir von Müdigkeit nicht mehr gerade aussehen. Gute Idee. <lacht> und fest schliefen die Kinder noch volle drei Stunden, bis sie gegen 8 Uhr von den anrückenden Händlern geweckt wurden. Sie frühstückten an dem kleinen Imbissstand und schlenderten ein wenig herum. Den Vormittag über beschäftigten sie sich mit den Informationen über Stonehenge und seine Geschichte und halfen Conchita ihre Poster und Bilder zu verkaufen. Conchita schenkte ihnen zum Dank Tombola-Lose. Als am Nachmittag Miss Benning am Stand auftauchte, war der Streit vom frühen Morgen vergessen. Vergnügt plauderten sie ein wenig mit der jungen Frau. Und das hier zeigt Stonehenge, wie es früher ausgesehen hat. Es ist eine Reproduktion eines sehr bekannten Gemäldes von John Constable. Etwa das Gemälde Stonehenge, das gerade aus dem Museum gestohlen wurde? Du weißt davon? Ja, wir haben darüber gelesen, es stand in der Zeitung ja. Scheint eine ziemlich große Sache zu sein Aber das Bild sieht ja gar nicht so aus wie unser Stonehenge Der Steinkreis ist ja ganz kaputt Zu Constables Zeiten sah Stonehenge so aus Es ist erst später so aufgebaut worden, wie es jetzt steht Hä? Es ist aufgebaut worden? So sah der Steinkreis ursprünglich gar nicht aus? Wir wissen nicht genau, wie er ursprünglich ausgesehen hat hm. Zu Constables Zeiten war er jedenfalls ziemlich verwittert und heruntergekommen Meine Damen und Herren, es ist jetzt 5 Uhr und wir kommen zur Ziehung des Tombola-Gewinnes. Einen Moment. Gewonnen hat das Los Nummer 69. Der Gewinner oh, darf sich ein Bild unserer Malerin Conchita González aussuchen. Oh, Joachim, was Oh, ich hab das los! Ich bin es! Ich hab die Nummer 69! Was? Du? Aber das, das kann doch nicht... Doch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Danke! Du darfst ein Bild aussuchen. Wie wäre es mit diesem tollen Poster von Stonehenge? Oder das Bild von den Droiden? <lacht> ich möchte die Kopie des Gemäldes von John Constable, bitten. Aber... Das geht nicht. Äh, wieso denn nicht? Es hieß doch, sie könnte sich ein Bild aussuchen, also... sie das ist wahr. Aber das ist mein, äh, mein bestes Bild, mein Aushängeschild. Deswegen will ich ja, weil es das beste Bild von allen ist. Da hat sie recht, Miss González. Na los, Sie werden es wohl hergeben müssen. Na gut, hier hast du es. Das ist ja klasse. Ich gewinne sonst nie etwas bei einer Tombola. Hey, wow! Toll für dich, Ed. <lacht> Und ich wette, ich muss das Monster auf dem Gepäckträger nach Hause schleppen. Klar, für solche Arbeiten hat der liebe Gott große Brüder schließlich erfunden. Wahrscheinlich. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich bringe euch das Bild in eure Pension. Auf dem Fahrrad könnt ihr es doch unmöglich mitschleppen. Das ist eine prima Idee. Vielen Dank. Bin ich hier Rick Dick? Ich glaube, ich kann mir ein Bild aussuchen. Ich heiße Lynette. Und ich habe das tombola los Nummer 69. Nein, das, das Los habe ich. Und ich habe mir das Bild schon ausgesucht. Das, das ist die Bild von Stonehenge. Es gehört mir. Seht ihr, ich habe die Nummer 69. Darf ich mal sehen? Tut mir leid, Madame, aber das ist ein Missverständnis. Sie haben die Nummer 96. Aber das ist so unmöglich. Dieses Los ist die Nummer 69. Nein, das Los habe ich. Das ist unmöglich, dieses Los gehört mir. Gibt es Schwierigkeiten? Allerdings. Diese blöden Lose sind nicht zu unterscheiden. Wie bitte? Meine Schwester hat das Gewinnlos, die Nummer 69. Und diese Dame hier hat die Nummer 96. Ach, du Schande! Bitte regen Sie sich nicht auf. Das ist ein kleines Missverständnis. Ja, genau. Wir werden uns darum kümmern. Keine Sorge. Wie konnte das passieren? Du hast die Lose vertauscht. Es kommt alles in Ordnung. Das Bild gehört jedenfalls mir. Das werden wir ja noch sehen. Was ja. ist jetzt los? Los, weiter, vorwärts, vorwärts. Schlag diesen Zirkus in, Klump. Diese Geschäftemacherei hat auf heiligen Boden nichts verloren. Geld. Nur ums Geld geht es Ihnen. Ah! Lassen Sie sofort den Stamm anrufen, und sonst meinen Hund auf den Hals. Sorry. Ben, lassen Sie sofort diesen Unsinn sein. Unsinn? Unsinn? Dieses Festival ist Unsinn. Wir leisten nur ein bisschen zivilen Widerstand sofort aufhören. Oder ich verhafte sie. Alle beide. Und ihre übrigen Druiden noch dazu. Das wollen wir ja mal sehen. Los, Jungs! Nehmt die anderen Stände auseinander! Alle mal zu mir! Haltet sie auf! Wir müssen das Stand beschützen. Oh Timmy, lass die Druiden nicht herankommen. Die sind weg! Sie laufen jetzt aber auf den Imbissstand zu. Los, wir müssen dem Besitzer helfen! Lass das die Polizei erledigen! Hm. Wir sind da hinten beim Bücherstand. Wir müssen mithelfen, sonst gibt es hier gleich Kleinholz. Los, hinterher! <lacht> Seid ihr denn verrückt geworden? Bleibt hier, ihr werdet euch nur verletzen! <lacht> Mit Timmys Hilfe konnten die Kinder Conchitas Stand und auch den benachbarten Imbissstand gegen den Ansturm der wütenden Droiden verteidigen, bis die Polizei für Ordnung sorgte. Nachdem sich die ganze Aufregung gelegt hatte, fuhren die Kinder in die kleine Pension in Salisbury zurück. Sie hatten viel erlebt und waren ziemlich durcheinander. Als sich ihre Nerven bei Tee und Keksen gerade wieder beruhigten, traf Conchita ein, um ihnen das Bild zu bringen. Kaum war die Malerin wieder gegangen, bekamen die Freunde noch einmal Besuch. Kinder, hier fragt eine Dame nach euch. Hallo, wir sind uns auf dem Festival begegnet, erinnert ihr euch? Mein Name ist Lynette. ich möchte das Bild kaufen. Mein Bild? Wieso? Reproduktion von diesem Bild gibt's doch bestimmt wie Sand am Meer. Aber dafür habe ich nicht die Zeit. Ich möchte dieses Bild und ich möchte es gleich mitnehmen. Morgen früh fliege ich zurück in die Stadt. Tja, wie viel bieten Sie uns denn? Dick, das ist mein Bild. Warte doch mal. Ich bete euch 100 Dollar. Was? So viel Geld? Dafür können Sie in der Stadt bestimmt ein halbes Dutzend solcher Bilder kaufen. Also was ist? Sind wir im Geschäft? Ich weiß nicht. Das ist mein allererster Tombola-Gewinn. Also schön, 150. Hallo zusammen! Oh, was ist denn hier los? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich? Ich, ich … Ich. Das ist eine Dame, die auch hier in der Pension wohnt. Und genau wie sie interessiert sie sich für Kunst, nicht wahr? Wie bitte? Ich spiel einfach mit. Äh, ja, ja, ja, also Kunst. Ja, selbstverständlich interessiere ich mich auch für Kunst. Und Sie wollten das Bild doch auch haben, oder? Wie viel bieten Sie denn? Mehr als 150? Mehr als 150? Ja! Ja, also dann 200. Was soll das? Wer ist diese Person? Auch eine Kunstliebhaberin. Das Bild gehört mir. Also entscheide ich auch, zu welchem Preis ich es verkaufe und an wen. Anne, Was ist? Du sollst es gar nicht verkaufen. Überlass das mal mir. Aber Jetzt hört mich nicht zum Narrenkleine. Kleine! Wie viel willst du für den Schenken? Halt, halt, halt. Ich biete 300. 500. 500? Einverstanden. Also dann her mit dem Bild. Erstmal her mit der Kohle. Ach, okay. Ihr gierigen kleinen Kröten. Danke. Und jetzt gib mir das Bild. Bitte sehr. Hier ist es. Viel Freude daran. Danke. Mal Kinder, oh. <lacht> nicht schlecht. Hey, das war ja unglaublich. <lacht> Könnte mir bitte mal jemand sagen, was hier los ist? Wem gehörte dieses Bild und warum habe ich darauf geboten? Und wieso bekommt ihr so viel Geld dafür? Also da kann doch etwas nicht stimmen. In was für eine Sache seid ihr da wieder reingeraten? es Ist alles ganz harmlos, Tante Fanny. <lacht> harmlos? Aha. Ich habe heute Nachmittag bei einer Tombola ein Bild gewonnen und diese Dame wollte es auch unbedingt haben. Also hat sie es mir abgekauft. Und weil Amerikaner immer viel Geld für irgendwelchen Kitsch bezahlen, wollte ich mal sehen, wie hoch sie bietet. Du wolltest nur mal sehen, wie hoch sie bietet. Aha. Genau, Mutter. Reine, äh, reine Neugier, ähm, könnte man sagen. Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr, der Sache nachzugehen. Heute Abend findet das Abschlussbankett des wissenschaftlichen Treffens statt. Ich muss mit Quentin dorthin gehen und bin schon spät dran. Dann beeil dich, lieber Mutter. Vater hasst es zu spät zu kommen. Stimmt. Und ihr macht mir hier keinen Unsinn, verstanden? Kein Unsinn, Tante Fanny. Großes Druiden-Ehrenwort. Also bis dann. Tschüss, Mutter. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Anne, bist du sicher, dass es klug war, das Bild zu verkaufen? Tante Fanny hatte recht. Wenn diese Amerikanerin so viel Geld dafür bietet, dann hat es doch mit dem Bild etwas auf sich. Das glaube ich auch. Es hat etwas auf sich mit dem Bild, das ich mir heute Nachmittag ausgesucht habe. Na eben, und jetzt hast du es verkauft. Aber das Bild, das ich gerade verkauft habe, ist nicht das Bild, das ich heute Nachmittag ausgesucht hatte. Was? Was? Wie jetzt? Was meinst du das? Das ist doch dasselbe Bild. Nein, das ist nicht dasselbe Bild. Kanchita hat mir eine falsche Kopie gebracht. Erinnert ihr euch an den Sonnenuntergang über den Steinen auf dem Bild? Das war warmes Abendlicht. Das Bild, das ich ausgesucht hatte, zeigt aber den Sonnenaufgang, wo sich das Licht auf dem Opferstein fängt. Ich werde verrückt. Glaubst du, Conchita hat dir absichtlich das falsche Bild gebracht? Weil sie die andere Kopie unbedingt behalten wollte? Davon bin ich überzeugt. Ja, und was machen wir jetzt? Wir finden raus, was es mit dem echten falschen Bild auf sich hat. <lacht> dem echten falschen Bild? Ja, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls müssen wir unbedingt das andere Bild ansehen. Und zwar so schnell wie möglich. Heißt das etwa, wir müssen noch einmal zurück? Hat das nicht Zeit bis morgen? Uh, morgen geht Onkel Quentin's Symposium zu Ende, da haben wir vielleicht keine Zeit mehr. Außerdem, wenn die Amerikanerin merkt, dass sie das falsche Bild gekauft hat, dann wird sie versuchen, an das Richtige zu kommen. Ja, und da sie morgen abfliegt, wird sie das heute Nacht noch erledigen müssen. Mhm. Also, schön. Wir fahren noch einmal zurück. Auf ein paar Schwielen mehr am Hinterteil kommt es jetzt wohl auch nicht mehr an. Hey, hey, aber vorher essen wir noch zu Abend, sonst fallen wir vor Erschöpfung noch vom Fahrrad. <lacht> ja, gute oh. Idee. Es riecht schon ganz lecker aus der Küche. Mhm. Es war noch hell, doch schon ziemlich spät, als die Freunde sich wieder auf den Weg nach Stonehenge machten. Der Festivalplatz leerte sich bereits, die letzten Besucher strebten ihren Autos zu und die Buden wurden geschlossen. So, da wären wir also. Conchita stand es noch offen, aber sie selbst nicht da. Dann kommt. Ich will was ausprobieren. Was denn? Ich will wissen, was passiert, wenn ich das Bild mit ein bisschen Terpentin behandle. Du willst es zerstören? Nicht zerstören, Julian. Säubern. Mal sehen, was darunter zum Vorschein kommt. Darunter? Wie bitte? Ich verstehe! Hä? Ich verstehe nur Bahnhof. Oh, auch <lacht> Erinnert ihr euch noch an den Fall mit der verschwundenen Briefmarke? Ja, klar. Da hatte der Verbrecher die, die echte Marke unter der falschen Marke versteckt. Und jetzt suchen wir möglicherweise ein gestohlenes Bild. Und wo versteckt man es am besten? Hey, ich hab's. Unter, unter einem anderen Bild. Mhm. Meint ihr etwa, dass Anns Bild in Wirklichkeit das gestohlene Gemälde ist? Und dass man das Original übermalt hat? Und zwar mit demselben Motiv, nur dilettantischer, ha. um es harmlos aussehen zu lassen. Dann okay. schmuggelt man es auf ein völlig unverdächtiges Festival und verkauft es an eine Amerikanerin. <lacht> ja, wo nicht. Amerikaner doch für jeden Kitsch viel Geld bezahlen. Die ganze Transaktion ist völlig unauffällig und man schafft das Bild außer Landes. Das war alles getürkt. Conchita hat das Bild gestohlen oder es zumindest vom, vom Dieb in Empfang genommen, um es zu verkaufen. Dann hat sie es übermalt ja, und hierher gebracht. Und Mr. Taylor hat die Tombola-Lose präpariert, der mit Lynette das Gewinnlos zieht. Bloß hat er die 69 mit der 96 verwechselt. <lacht> Dumm gelaufen. <lacht> Und äh, was ist mit Miss Benning? Hängt die da auch mit drin? Keine Ahnung, schon möglich. Was ist denn, denn Timmy? <lacht> Seht mal, das ja? ist, ist Ben. Oh, ich meine, die Archäologin Benning, die macht sich an Conchitas Stand zu schaffen. Los. Schleichen wir aus näher ran. Okay. Was machen Sie denn da, Miss Benning? Ich … ich wollte mich nur mal umsehen. Und was ist in dem Kanister da? Sieht aus wie ein Terpentinkanister. Ja. Das … das dachte ich auch gerade. Ich … ich habe etwas gesucht, mit dem man Graffiti entfernen kann. Maler haben doch immer so etwas wie Farbentferner herumliegen. Na, dann gehen Sie mal und entfernen Sie die Graffiti. Und was macht ihr hier? Ich will mein Bild abholen. Das Bild, das ich gewonnen habe. Da hinten kommen Conchita und Taylor. Ihr müsst hier verschwinden, aber ein bisschen plötzlich. Das könnte Ihnen ja. so passen, damit Sie die ganze Transaktion in Ruhe abwickeln können. Was? Wovon redet ihr? Ihr seid ja nicht blöd. Ja. Das gestohlene Gemälde. Die Amerikanerin, die so wild auf die Kopie ist? Eins und eins ergibt ja wohl immer noch zwei. Ja, genau. Ja. Sie kommen hierher. Verstecken wir uns hinter dem Stand schnell. Ja. Natürlich ist sie ärgerlich. Ich konnte doch nicht an, dass sie so blöd ist, selbst mit den Kindern Kontakt aufzunehmen. <lacht> Dabei hattest du ihnen schon das falsche Bild angedreht. Die ganze Aktion wäre völlig unnötig gewesen. Das alles wäre nicht passiert, wenn du die blöden Tombola-Losse nicht verwechselt hättest. Ich hatte dir doch gesagt, dass du der Amerikanerin die Nummer 69 geben sollst. Ach, 69 und 96. Man hätte eben oben und unten markieren müssen, um eine Verwechslung auszuschließen. Dein Fehler. Das hätte uns fast das ganze Geschäft versaut. Also wo ist der blöde Schinken jetzt? Und ich zahle 500 weniger. Schließlich ist es eure Schuld, dass ich diesen unverschämten Girlen auf den Leim gegangen bin. Ach, ist ja gut. Conchita holt das Gemälde. Hier ist es. Und jetzt ist es wirklich das echte Gemälde. Huh? Der Constable. Hier, ich nehme vorsichtig ein bisschen Tarpentine auf einen Lappen. Reibe hier unten in der Ecke ein Stück weg. Ah. Da kommen jetzt die echten Farben zum Vorschein. Und da, das ist die Signature von Constable. Und damit haben wir sie auf frischer Tat ertappt. Äh, wer sind sie? Alice Benning, Versicherungsagentin. Ich bin auf den Fall des gestohlenen Gemäldes von Constable angesetzt worden. Ein spektakulärer Raub, muss ich zugeben. Und die Verkaufsaktion war auch gut eingefädelt. Aber nicht gut genug. Oh. Sogar keine Archäologin Miss Benning Nein, das war nur Tarnung Constable Walker hat mich dabei unterstützt Er wird gleich hier sein Weg hier! Bleiben Sie stehen, Taylor, Sie kommen nicht weit äh. Schnell, aus dem Weg Constable Walker, bitte kommen Constable Walker, die Verdächtigen fliehen Richtung Parkplatz Schneiden Sie ihnen den Weg ab Das Walkie talkie ist kaputt Sie werden keine Hilfe bekommen Los Leute, wir müssen sie aufhalten Ja, hinterher Da vorne aus dem Parkplatz, sie versuchen mit Conchitas Lieferwagen zu fliehen. Lauf, Timmy! Ich will mein Fahrrad. Sie steigen ein und fahren los! Oh nein, oh nein, sie wollen uns überfahren. Aus dem Weg, Leute! Weg bist du wahnsinnig? Du kannst dich hier nicht in den Weg stellen. Nie. ich nicht. Ja. Aber das Fahrrad schon. <lacht> Junge, das war ein Ding. Ich denke, du hast echt einen Knall. Gut gemacht, Kinder. Oh. Wir haben sie lange genug aufgehalten. Die Polizei kommt. Sie aus. Sind haben Sie sie erwischt, Ben? Kann man nicht sagen. Wenn jemand die Diebe erwischt hat, dann diese tapferen Kinder. <lacht> Ihr seid wohl rund um die Uhr hier, was? Habt ihr in euren Ferien nichts Besseres zu tun, als Verbrecher zu jagen? Gibt's denn was Besseres? Ja, ja, der Punkt geht an dich. Wie habt ihr das Ganze nur rausbekommen? Tja, wir sind ja nicht von gestern. Ein gestohlenes Gemälde, ein vertauschtes Tombola-Los, eine Amerikanerin, die zu viel Geld für Touristenkitsch bietet, das war einfach verdächtig. Vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch wären die Diebe mir womöglich doch noch entwischt. Ja, nur … wie bringe ich dem Fahrradverleih jetzt bloß bei, dass das Fahrradmatsch ist? Tja, und wie bringen wir Mutter bei, dass wir schon wieder etwas angestellt haben, das man aus ihrer Sicht als Unsinn bezeichnen könnte? Das übernehme ich. Ich fahre euch nach Hause, mit euren Rädern. Und ich sorge dafür, dass ihr keinen Ärger bekommt. Eine Belohnung wird es für die Wiederbeschaffung des Gemäldes auch geben. Ach, lassen Sie nur. Wir haben ja schon das Geld für das falsche Bild. Das ist mehr Taschengeld, als wir in einem Jahr bekommen. Spinnst du? Das Geld können wir doch nicht behalten. Das werden wir natürlich einem guten Zweck spenden. Das finde ich auch. Wie wäre es, wenn wir es zur Erhaltung von Stonehead stiften? Die brauchen doch bestimmt immer Geld. – Ja, Das stimmt. ist perfekt! – Großartig! – Ja! <lacht> Sie haben euch ein falsches Bild abgekauft? – Ja! ja. – <lacht> Geschieht Ihnen recht? Betrogene Betrüger! Fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und Josh. Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rok gen Abend heuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.